Good show the dew chirps and rise but came the dawn so shadows gone and i do want to say good night say good night good morning the rainbows are shining through good morning good morning, good morning. bonjour bonjour buenos dias muchas gracias buenos dias buenos morgen good morning to you Gjese. Mirësikë në anë të intervisë, më jesh të mirëshuar. Ju falendesim. Është ditë e premte. Mirëmjes Blendi. Data sot është 27. 27. Ne mund të themi oh Jeriçi, nuk bëri shilën e tërë. Mirëmjes Altini, me shëndet. Jeri i gjelburon. Faleminderit. Falem. Mirëmjes Altin. Mirëmjes. <laughs> si je qethur dukej apo jo? Jo, jam rruar. Jam rruar, po, jam rruar. Sigurisht, as që bën një formë. Kjo quhet spiranca. Mjekra e yeah. <laughs> ti një miqtashur është gënë vetëm në zonën se tu është... Ashtë që qohet mjekra Nuk e shtuar në ofullat <laughs> Dua të tërëm dhe këto të basenë Por në zonën nën buzët, këtu është një formë i speranë se kam përshqitë në u Këm pasikon dhe unë të kërë Kërë menesha me pirateri Por e nëjse Bita në tokë ok të thabë kësaj Hej, hej, e lasë edhe mjekra në piratit Ja, sapo më siglën e CDU-n, klubin MJC, prandaj mund ta shkruani në 06920702220692070222 për kargon që doni të dëgjoni, do jemi për 3 orë me Juve për, për të shoqëruar të mëngjes pa. të së premtes, të së shtunës, po. Duhet pak koha e vrentur, thotë. Në drekën. Dikon nga 10-a do nisë reshju, po. O të lumt gojë. Çfarë thotë atë? Nga ora 10 do nisë reshju. Po mirë, ti lajto rrugë di laj. Sa i kishin hedhur rën. E keni parë kur po fillojnë hëtin rën, po në mes të ditës në mes të trafikut i hedhin për thrugëllor pllakat të bulevardit. Po atëherë duhet se është mirë gjë të shkilet. Ajo të shkelin të. Të shkelin të tër punojnë eh, oh. si. Të shkelin të rëra edhe të në përvrima. O punon, punojnë, punojnë, o virid. Nice. Po më mendoj. Mund ta bëni një kohë më të përshtatshme. E bëni një arsh për shemb. Ç'a ideje geniale shtroni në zift në natëm me tësaj projektorët në dhej dini natëm për është kishë janë së trafik ishë edhe se në gusht e në korrike këpër është këpër është këpër shtroni në zift është që më ndurik shumë nga nëzitësia në natëm është dhe në freskë dhe që bëje njerëzit nuk i pëngojë freskë kishë i qëtë punoje, sigurija e njështë e me lartë Shumë ndryshën Sh Për, për ne, taj. për nejse, jo më la Në orën dy drekës, atëre gërgjit janë rrugë Atëre dalin punën dhe ne Këtë pak, kërë, për, uh, si e minë bas pak, klubin e mëgjesit më i qtashur është koha da një për të ndërprerjen Si që vëtë kjo? E shkurëtër E shkurëtër, prover tjale për të pojëse Në klab FM edhe klab TV Më ndësuar nga Vodafone Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Sa të demonin gjëm të arëpe Vërëma për pesu Got in my car this like a jet all the way to I need to know You say I'll never get your blessing Till the day I die Tough luck, my friend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 7022. Mesazh dërguesi i par fiton një duratë. Kënga e ditës. Më të sot 7 dhe 10 në plagun e mëngjesit në Club e Fem në 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1847, New York dhe Boston ishin të lidhura me telegrafin. Në vitin 1859, mësuesja Mildred Hill nga Louisville, Kentucky, kompozoi melodinë e këngës Good Morning to You, ndërkohë që motra e saj Betty shkroi tekstin. Pas vdekjes së Mildred, kënga u quajt Happy Birthday to You. Në vitin 1885, Kikester Bell dhe Charles Tinter aplikuan për një patent për gramofonin, ajo u dha ndërko në 4 maj të vitin 1886. Në vitin 1918, dy pilot Gjerman u shpëtuan nga parashutat për her të parë. Në vitin 1950, presidenti Harry Truman u dhaur dhër forcave ushtarake të shteteve të bashkuara që të ndihmonin Koren e Jugut e cila ishte pushtuar nga Korea e Veriutë. Në vitin 1988, në moshën 35 veçare, këmëtarja Cindy Luper diplomohet në shkollën e lartë Richmo në New York City. Në vitin 1988, në një aksident treni në Paris mbetën të vrarë 56 njerëz. Në vitin 1989, Tom Jones mori një yull në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 1993, Lyle Lovett dhe aktoria Julia Roberts u martuan, ata u divorcuan në vitin 1995. Në vitin 1995. Në vitin 2001 ndroroi jet aktorja amerikan Jack Lemon. Në vitin 2011 ndroroi jet futbollisti anglez Mike Doyle. This is Club FM 100.4. Tani është 70 minuta, miqtë që keni ardhur në klubin e mëmjesit, miqi jeni me Blendi Njerin Altinino Orton edhe Lorin, sot është prëndë. Muzikën e zithin Juve, mund na shkruani në 069 20 70 222 22 për këngët që dëlni dëgjoni sot mëmjesën do t'i luajmë ato njërëmbështetës. Klavi femër 104 është ka tani edhe për një frymzim për ditën e sotme që shosë eri ka gati, kështu që i eri jemi. Dhe ka të bëjë me gjithata personat që janë çift, por nuk janë martuar akoma. Alë mm -hmm. për gjith çiftet e pamartuara, pa. falasim. Mm -hmm. mm -hmm. Është dita që sot merrni vendimin më të madh në jetë për të vendosur ose se kur do të martoheni. Të gjeni partnerin. Jo, jo. Sëmë do të kemi okay, të ta kordsojmë. Caktuar ditën e martesës tuaj. Interpreton ajo seçi interesojnë arti ato, po jane nice. Po dhe për ata që janë single mund të bëjnë hapin e dhur sot për t'u bërë çift. Nëse e dolën në këtë formë. Si e do altin? Në cilën formë do? E dua këtë dytën. Këtë dytën që ata që janë vetëm të bëjnë çift sot. Ata që, okay. Po ty si do të influenconte kjo? S'e tinë tash po pra. <laughs> një takon kategorisë së parë. Po pra. shfarisë të parë, e kuptova, ti po ndryshon pra. gjithë, ti po ndryshon gjithë frymzimin për sot. Po, sa bëj që ky frymzim nuk është për ta. E kuptova. Në reformë. Po ti mund të vesh një datë vallë, e kuptova, vër një datë kështu. Futja. Me me, me, me me një me një këtë ose çfarë. Po duhet të jeni dakord të reja. Po thotë deri tash gjinarat mos mos përgjigjesh për emisionin. Bam bam me bën Robiçoat në këmb, thotë ka thënë ieri? Në frymzim ti Fremzoa është dhe? Më edhe të cak të e mështë shumë E shikoj që shi po shikoj në herë majta se dhja dhe së fari pa fremzoar nga... Nga fremzimi Merka, on do të sem një shprejhe që kam zedur për sot shiz. Në ndosht atë pak Donald Tini fremzoat nga shprejhja Ok, je, le të shikojmë nëse tashim për fremzoj Kjo është... A zdi në ti je... Si njeriu që e kanë zer nga evers green tani tani tashu që e kanë pir shumë ujë? Po. Tash i ti e, momentin deri tash i pa frymzuar. Si e vëzhgjuar. Njeri tani do të bëj do të bëj atë që quhet frymarrje artificiale. Këshë e fundit. Na atë pop pop me gotit, me goditjen mbi gjoks sievi. Hajde jeri. Parajsa nuk është lart, ajo është në zemrën e njerëzit. Mhm. Uh Tashin ti do. Hajde në vende. Nuk e se kollesh. Abra skë ka për be watch, oshte ka për be watch sa duhet. Përdhom, un kam barbed watch. Ti qogësi. Ma s'aj mer Miçi edhe zonën. Zonën ende. Okej, dëgjojmë nga Siamishtash këo chandelier sot mëngjes. Ora është 73 minuta, ju jeni me klavën Fem 104.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 run from this, here comes the shame, here comes the shame. Get back to Glindi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! 7-20 minuta në këto moment dhe në klubin e mëgjesit, mi shtë da shumë i shtë këni ardhur, ju përshëndesim. Artin i është duke përbuar i gjëratë reja, asot me sa duke të ka ardhur me i valiqe plot me këshu kaseta muzikore nga vide të të djetë. Ca ishën Sony, ca ishën të të të këtë. Pa, më pa. Më gëti se kuj ka i gjetur të, si banë ak Këtu e kasetën brapshë, <laughs> sa erë që Po si që mundat të gjemë, kjo është kasetë e parë? E parë, Ana A Oke, okay, të gjemë pak Jo e keqe Jo e keqe Më bëllqenë kjo E kemi paket nga Nobis për dhe nësot Këtu në klubin e mqesit Këshu që, për ata që duan që të fitojnë një paket është një paket mujore Një abonim mujore mishdashur për uh, nobis nuk e di se cila nga do kemi dhënë paketën good morning javën mm -hmm. e parë pastaj kemi dhënë paketën lunch break javën e dytë tani do të kemi një paketë tjetër kanë përsëribenun paketën fitness paketën Pake fitness 3 herë në javë oh, yeah. me orar të um, hapur oh po me orar të hapur sa mirë 3 në javë Pedro në çdo kohë po. ok mirë po çen kjo orar të hapur se json se është mirë po ne kam ne kam gjetur timen nuk e kam me orar të hapur sepse e di se kur shkoi un por milosh ndonjëherë, se ndonjëherë dalin punë, për shkakun që zënat orarin tën dhe e do ato mundsinë për të vardur në një ort tjetër. Kështu që, që kjo do të jetë pa limit, ë uh, në sensin e kohës, mund të shkoni kur doni mi dashur, është paketa fitness, është abonim njëmujor për Technobis i plot për atë që mund të përdorni. Kushun e vëdhni në është një super palestrë, kjo me të vërtet. Ndoshta është oferte mirë për ata që kanë qenë duke e menduar, që kanë dashur atë shtysën E fundit fare për... Mm -hmm. është si puna saj, ajo fie e kashtës që theu kurizin Gamiljes. Mm -hmm. Engarkuan, engarkuan, engarkuan, engarkuan përsa ishte një fie e kashtë, ajo e fundit fare, kravë, kravë, u të zinë në dyshë. Do sa kjo ju duhet juve. Kjo paketa mujore të knobis, e të zira është falas, shkruani dua, nobis, dhe emrin tuaj, e, e drgoni, 0619 27122 0619 2722 0619 20... 70, 22, 22, 20, 60, 22, 90, 20. 7-10, 2-2, 22. <laughs> të lu më të goja, o, oh, të të shumë. Ai, që vë për të shumë, si doli bash i emisionit, të lu më të goja, të, të atë lu më të goja. Vetëm jam e fundet, Lini. Për kërkë e pa, e ti, e ti. Sot muzikën e zini ju, në klubin e mqesin, mund në shkruani për këngë që të donit Gjoni Miçdashur, do t'i luaj më të njërën mbas tjetrës. Ka pas vërëndeshe, dijen, në kampionatin oh, botëror futbolit, Gjermania Sarban ka rruetur, po Po si o, si Gjermani? tini për të harruar fare Dali shumë mire Dali me mfitore të vobl me Amerikan, jo Mfitore një me zero Në faktisht e zero me një Se është ishte Gjermania USA uh, Germany Shë bëhaja para Shë bëhaja Gjermani um, Kështu që zero me një Morë ma të ndeshje Ta një bje Gjermania për balë me Portugalina a. Jo, Gjermania, hmm. Portugalia ta një më shjasht, nuk luan më Nuk luan më A, Humbi? u larguan, mm, mbaruan. Me... Kjo ishte faza e grupeve. Okej. Okay. O, oh, perëndi. <laughs> sot është, sot është pushim sepse janë luajtur gjithë ndeshjet në grupe. Okej. Okay, janë luajtur 3 ndeshjet e grupeve. Okay. Dhe kanë dalë 16 skuadra të cilat vazhdojnë më tej. Mhm. Mm për tu ndeshur me njëra tjetrën. Do t'japon një tabelë që ta shikosh pak më vonë. Se kush do ndeshet me kë, edhe mm -hmm. mund të, mund shikosh edhe kombinimet e ndryshme. Po si e të të lorë, që të den? kanë djegur këtë kampionat Botëror? Si e kanë djegur? S'e kanë djegur fare. Ku kanë djegur, ku ndjehet al tani futbolla më? Me qendër të dedikimin që ka që të pakten për respekt të atyre që e ndjekin, që në ndjekin ne pasaj në radio, mm. bëndë sigur e ndjek dhe kërë. <laughs> Anë ka sens kjo? Për respekt të atyre që e ndjekin, po, e që në ndjekin ne në radio, ti bëndë sigur e ndjek. Mm -hmm. Kaminati mëtërarë. Gjit do të kuptoni alë tini, në kur alë tini bëndë kota shtu, është... është të thua është ësht, një... është preverteci. Po, respekti. Po. Ndajtë gjitë atyre që... Duan Nëse kancën bukur, këto ndeshje të treta më kanë pëlqyer më shumë se të tjerat. Ato ditë para sikur ishin kishte më shumë gol, pastaj këto filluan filluan llogaritjet, filluan. Po ja janë këto llogaritë, domethënë ne nuk kem nevojë të luajmë, mjafton një barazim ose. Nuk dalë, Amerika thej për shembull me me shumë, me Gjermaninë, kishte mm -hmm. kishte një pozicion interesant. Edhe e ja the shpjegosh ditgut për shembull që s'pëm s'më vesh nga futbolli. Sepse Amerika do të kualifikohet, do të vazhdonte pra për momentin, siç vazhdon për momentin. Në një ras fitore e me i Gjermani, sigurisht, mm -hmm. sepse do halin dhe në kuodën e 7 pikve. Tam. Por, mund kalon të edhe nëse nuk fiton të, nëse një barazon të, për shumë, në kuodën, dhe të qonë dhe në kuodën e 5 pikve, pravi mjafton të, për të kualifikuar. Ta. Por edhe nëse humbë Humb, të, pravi kualifikoj. <laughs> që i që ti shkon për 3 opcione, ose mund fitosh, ose do barazosh, ose do humbësh. Shfardoj që të ndodhin nga këto, ti kualifikojsh tre opsione janë bon. thotë në një ndeshje ai vajtë sheqer Daj muskulia janë muskulit so. që që njeriu mban shtrënguar ai muskulin i rad tap Neshe, kërë ishte Sepse duaj që Amerikat hundiste Pasaj duaj që Portugaliës fiton të me diferencë 5 gollëa Da i Së Ganes E kupton që po, e kërton, që logaritë matematikore ishin Ose Gana mjikonle, mesh, gojn, dy, tret, të fiton të me një gollë Do të amesh dhe gojnë të apërpjesosht me 2 Ty në fëqit të ret Që tje... A ishte Portugali Gana për ja? A kanë gobi? Je ishte Portugali Gana Po sa po, dollë si ndesh? Dollë i 2.000 Për Portugalin Për uh Portugalin Bëri gol Cristiano Ronaldo më në fund. Wow. Ah, Do i trekona na tomë pak më vonë po. Mos kimrak, mos kimrak. Do luajm edhe edhe futboll sot klubin e mëqjesit. Early Winter është një këngë nga Gwen Stefani. Këu më jdashur është kërkesë muzikore sot mëqjes. Ju mund të bëni tuaj në 069 20 70 222. ras në 7:29 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e premte, data 27 qershor, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirë se vini ardhur miqdashur, ju përshëndesim nga valët e radios Club FM, sot në mëngjes. Si çdo ditë tjetër, ndërsa njerzit bëjnë gati për të shkuar në punë, edhe ju e dini që ëh uh, me kokat e gjithëve me këtë zymthirën që karakterizon Gjareni se si kjo që ndodhi në ditë. Po, ah, pak. Yeah, okay. mm. e kemi. Kishim... Po një zymësi tjetër. Pra, yeah, e kishim okay. edhe për këtë zymësi tjetër, por është diçka që është në mendë të njerëzve sigurisht. Sot ngjessin s'ka. Shkojnë se ka qenë ka qenë jo pak shokuysa që u ndodhi ditë. Ne ka qenë drejt fundit me fundi programin e program, morën vesh. Aty po mm, ishte pra, e vështirë për të pesuar nërte, në fillim fare. Mm. Po, edhe ti i lexon lajmet ngadalë dhe, nga dhe shpreson fillim fare thanë që është qelluar. Zoti i santë dhe më an tashi okay është qelluar. Gjysmë të keqes se mund të kishe lexuar edhe më keq, e kupton? Është mm -hmm. pasaj lajmet vin, vin, vin është konfirmuan pasaj që Mim është bar. Vetë familjet. E, e, e të e... gjitha të tjerat. Me ato familjet e kanë e kanë e kanë bërë kanë tepruar pak. A, absolutisht. Po, mm -hmm. okay. nuk gadi. Po nejse, ajo është, është një bisedë tjetër për një tjetër kohë. Ë, kështu që spo bëjmë tani, por që mund të, edhe thon, dhe thonë do ta thënë këtë. Dhe thonë, e llofet kanë dalë nëse janë vërtetë është turve më që ndonjëherë ndonjë dorë apo ndonjë këmbë të viktimës ti e shekon sepse një operator apo dikush tjetër paguan atë zotrin që pagohet për ta mbuluar në mënyrë që të marri atë foton. Jo, jo. Po, po. Nuk bësh tet. <coughs> atë atë, atë un nuk do ha më të hapitesha. Unë madhem thjesht nuk do të, të, të hapitesha, nuk e kam no. konfirmuar këtë. No. Por she, no. e kupton 150.000 lekë dikujt, kështu që më lë të marrë sepse është ekskluziv ajo pastaj. Ne pas ai të gjitha e marrin, e kupton? Ja, se, mirë, e jalla. Mirë, nuk duat ta besojnë se është kështu. Nuk po them se është kështu për rastin konkret për çë Mund të tjab, dof, të jap me këto gjëra që ndodhin, mund të dhe të jap drejtë edhe ditën e ardhshme. Ndodhet kështu se njerëzit njerëzit kot nuk nuk i tregojnë ata si, si, që i bëjnë në fakt. Është gjithmonë kështu ndodh. I dashëm 50 mijë lekë, më lart bën një xhirim të vogël në bora ata ekskluzive edhe bëm ku ti mund të shi 12 mijë klike për 2 orë në online, sërish shumë për këtë gjithas. Ë gjithsesi Dizese, por lesojm për detajet e kësaj. Çfarë është e freskë? Unë po se ne nuk e njohim personalisht, edhe nuk ka nevojë që ta njohësh zotrin personalisht për të për të ndikuar nga kjo. Kjo më ka bërë pështypje se nuk është se nuk ndodh, ndodh gjithmonë. Ka ndodhur, ndod pothuajse për ditë në Shqipëri. Mm -hmm. Dikush hiqet qafe në mënyrë apo në një tjetër, se ky vend i dhunshëm është këthe dimnë. Por por kur ndodh për shembull për një arsye hakmarrje, Edhe pse është shumë keq për të luftuar, ti e kupton se se është diçka, çu po kur ndodh në atë vend që ndodhi, në mes të në mes të bllokut, edhe i ndodhi një njeriu që i kishte mundësi personaliteti. Absolutisht. Kishte shumë miq, kishte uh, ndikim, Por, uh, në i i shumë, më themi i pushtetshëm. I pushtetshëm, kjo është, e di çfarë është interesante, është që uh, shokueshës, po shumë për nesh. Shumë për nesh, në një aspekt apo në një tjetër, jo të gjithë, e jo të gjithë në të njëjtin nivel. Po shumë prej nesh luftojm dhe punojm çdo ditë për të pasur gjërat që tansanto i kishte. Uhum. Mm Kuptonm për të pasur pasurinë, për të pasur mirë qenien, për të pasur pushtetin, për, për të pasur biznesin, karrierën, suksesin, gjitha gjërat. këto gjërat. Kto janë gjërat që ne kërkojm, këto janë gjërat për të cilat ne luftojm gjërat që themi këp. Po i ja, arritëm, pau bërë edhe un kështu. Të kem maçë, të kem ka, kanj, të kem një shtëpi kështu, a kemi ashtu. Pastaj jam ajo shteta. Ajo është aty kam arritur, aty kam, e kuptoni, kam, pastaj jam a, Jam, jam, okay. në regu, jam në rregull jam në rregull por por uh, kupton që që si e që mund mos siesh që sot je ja dhe nesër nuk e dihet se çfarë ndodh më tej s'mbron dot as mik as hekur është çfarë po mendoj ë në kë kur nuk e një vend që që është që është normal që është kur tion se këto janë gjithë atë lidhur bashkë kupton mënyra se si funksionojnë që mënyra si funksionojnë, funksionojnë bizneset konkurrencat se diçka që ka të bëjë me me atë që ai ishte diçka tashtuar vrap e kupton Diçka që ka të Na bëj me me me punën e tij, diçka që ka të bëj me me me personalitetin e tij, më duhet të di çfarë kishte bërë. Absolutisht. Mm -hmm. Nuk mendoj që ishte ishte diçka banale, diçka pasioni për shembull. Duhet të jetë paraja e jo, ja. përfshir. Patjetër, mendoj unë. Ose saqë që megjithatë edhe edhe njerzit pas saqë fillojnë edhe edhe spekulojnë, s'ka, so, kështu që, që sot do të ketë biseda pa fund kanë përshtypën unë. Për këtë, siç ka pasur mbrëmë. Po. Po të ndikon ajo të të të ndikon të vjen shumë keq. Se çfarë asnjëri, mendoj unë të paktën, nuk e meriton që të vriten ashtu. Asnjëri. Çfarë do lloj problemi që të kesh me një pro, me një person. Se mund të kesh një konflikt, e kuptoj. Gjithçka. Absolutisht asnjë nuk e justifikon atë. Se ka ka familjen, ka fëmijën, ka. Mbi pse duhet ta, pse do ta bësh në në formë nuk e nuk e kuptoj. S'e është bër, është bër edhe etill që të shkaktoi sa më shumë dhimbje. Po, sa më shumë. Shkaktoi sa më shumë saqen e dy godetë tyre të smura. Është shumë shumë i zorë. Duhet të jesh domethënë të mërshtë, e ka lënë çdo lloj kufiri. Kështu që nuk është diçka që njeriu normal ka përshtypjen undëgju se unë i zakonshëm mund ta perceptoj kështu se si ti mund të mund të shkosh deri aty. Pasi këta killerat, këta veglarat, këta janë çohu komplet tyta në sensin shkrevin po kaç këta janë të se... vëzhgëlit Interesant derisa ka detaje për këtë ëh uh, saçi po mësojmë nga gazeta sot në qesun nuk nuk e kosh se kam ndjekur fort lajmet mbas atyre lajmeve kryesorë që i morëm edhe i përtypëm ngadal po po thotë që që policia n paskaj bën një gjë mua vani që po e lexoj këtu më duket e mençur nëse e kuptoj nëse e kuptoj drejt hm mm. Se jemi duke e mësuar gjërat ndërsa ndërsa ndodhin, por Pas ka pasur komunikime me disë dis policis I pare pas ka ishin kyso trija Nduke se kishe emrin Tonin Q Që Kjër, shkrua eftu mm -hmm. Një officer polici që ka ishin mua aty në vendgjari Cilit i kan drejtuar pistoletën Ndërsa e nënlerguar Edhe i kan pasur nën ty të situasht Da i kan grirë normalisht në atë moment Dhe në momentin që t -t -t. ka Ata kan situasht që nënkëtyr e nënlerguar -në Kuj ka komunikuar me Me qendrën mm -hmm. Me radio Dhe pas ta i kanë ndjekur Dhe pas ta i kanë ndjekur në drejtim të kodrave të licenit Nga liceni thatë aty të duhet të kënë marë atë unazën në disku Dhe kanë kaluar të komune e Parisi dhe që aty të padatime shi gjeta Në këtë të drejtim Por që kanë bërë, me sa koptoj unë, është që nuk u janë vënd pas me Me këto ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty me zhurbët madhe Dhe me thënë me me ndjekje të dukshme Por që kanë komunikuar efektivet me një për të par... nden kur lëvizje, duke do të thonë ky tani komunikon kur ai shkon te pallati me shigjeta, komunikon me antejish tek tek mm -hmm. sheshi Shqiponia anti, ku ose dogana pa, për shkakun, i thotë shikoj se po vijnë drejt jush, mos i ndaloni se janë me armë kështu. Mm -hmm. Dhe ai tjetri po thonë komunikon me një tjetër i cili është në autostradë, ai tjetri dhe i kanë parë që janë futur tek rruga thuhet në gazet sot Erinasit. Purti -hmm. shkon eh nurdina s dhe pastaj edhe aty ja shkomunikojnë me efektiv që ndodhen në ato ashtu që ti shikojnë për të mos i ndalojnë. Ëh kjo që ata ata ndoshta kanë në në në dyshnin. Jo, ata janë kanë impresionin, kanë idenë që që janë rregull, që që haqon, e kupton që kanë dalë nga rjeta. Dërkohë që ata janë një vëzhgim pasiv po themi, kështu që edhe deri këto e çon deri në fushkruj. Po. Ndiejën. Do të thonë ka ka nuk është kështu që u zhdukon. Natia ona. Se ti si e thoshin që oj si kapon e kupton, i kanë ata çan ferrën asnjëri nuk ashtu, ishte një me papaqe një doçi policik shumë normalisht. Policia ka shumë nevojë për mjete për gjëra që diskutohen. Por që nëse ata kanë vepruar në këtë mënyrë, jo, është një Për ti do të na ata besojnë që janë janë janë në rregull dhe ndërkohë policia ja e di se ku ata po shkojnë, pak të i lokalizon, i lokalizon atin në në anë zonën fushkruaj kruj. Në nuk të... e keti kërkuar në Elbasan apo në Tepelenë apo në Tiranë. Po thënë. E vlefshëm, është apo jo? Mendoj se po. Tashë se ai nuk ishte ai që vdiç, domethënë ishte ishte një bankier kryesor ka rënë. Sa njerëz po komunikonin në në Facebook, ai thoshte, "Oh, si bën juve? Njerëz vdesin për ditë." Sigurisht, e nuk është për të thënë që jeta e një njeriu ka më shumë vlerë se jeta e një, një tjetrit. Po, por vdekjet kanë kanë secila kuptime të ndryshme në në antonë që përfaqësojnë. Nuk është se çes ti vlenash, një më shumë një më pak, është thjesht ndryshe, është është ndryshe. Edhe nuk e di. Për minjezi to janë bër edhe në një farpje të pandeshshme, sa më gjithëto vrasje si bëhen përshtypje njeriu, edhe në okay. mes ditës, edhe në okay. qendrës. Po bëhet shumë normale. Kjo po është kjo që po. uh. jo. thua po, ti që. Dajs to pandeshshëm nuk janë bër altini, jo, sepse kur ndodhin ngjarje të kësaj forme të gjithë thronditën. Edhe ata që e kanë yol dhe ata që nuk e kanë yol, janë reagjur, do të thënë. Po jo e vran tek pasi shandë janë bënë mendu vra ai komisar policis. Dritan Lama ishte aty. Po. ë Edhe sigurisht ai baba, burrëri, majëria e komës së santë e tjerë e tjerë. Edhe na është shumë keq. Po isë efektiv policia dhe në një far forme efektivet e policisë janë në rrezik çdo ditë, janë në ballafaqim me kriminalet në çdo moment, janë të armatosur. E kupton, efektivet e policisë përballen me krimin. Kështu që kur dikush vdes atë, sidoqë është është është ngjarje rallë e rëndë, me gjithë ato ndërime dhe respektet ai bëhet dëshmorë e tjerë e tjerë kur kurin don një bankier i që nuk është se këtu nuk ishte pa pao, nuk ishte njeriu i, i i pushkës, nuk mendi kur jeton me pushkën donata edhe vdes me pushkën. Po kur nuk jeton me pushkën kjo është çfarë bën e bën e bën ndryshe. Kurse sa për vendin që po thuan që vendi është është si thua shë mesaj që kanë bërë më mes të vendin po thoj se të gjithë. Mund mos jetë ash që mund të sidajë thjesht, mund të ketë se tani dalin këto detaje dhe njerëzit ndoshta duan të mësojnë. Por që ka një plumb në makinë. Mm -hmm. Në derën e makinës. E makines, pa, ka njerëzit dyshojnë që pafaqe pa, ka dyshime tani që ata mund të kenë shtën para, në përpara. Për për për për për mm -hmm. Edhe edhe sa ndoshta e ka parë bankën si invent të sipërtim. Për të shkuar. Mm -hmm. Se ku më, më sigurt se te banka, kupton ke roje te ke, ke njerëzit e tu e di është ambient i yt, ndoshta ndihesh më Nuk mund të ke, mund të dashur të shkoj atje për si thua për të shmangur. Që sjë mund të ke të shihni ai që ka zgjidhur vendin. Situacionin katërhequr ai antiestë sa sa ata që zgjodhen ta bëjnë këtë në një demonstrim terrori apo. Që këtu janë gjithashtu përfundime spekulative kur i lexon gazetat që ata zgjodhen vendin e nuk diën atë. Asnjë gjë ja, nuk kshu... dihet me siguri, gjithsesi. Ka një ka një kështu, se është edhe kjo që kemi një nevojë për të mbushur orë orë orë transmetimin, kështu që njerëzit Dëthon dhe dhe dhe dhe gjerë Se si të rishtë klasësh 6-7 orë për, për një temë Do mëdhe kush shkonë Edhe lodhës Ludimental vjën tani mi shtë dashur me Free Në klubin e mqesit Emelis Nd e shësheron në këtë këng Ora 7-20 minuta ju jeni me Klav FM në 104 arsen 7:51 minuta po shkon 7:52 minuta ngjese si të gjithë e mirë se keni ardhur në klubin e ngjesisit miq dashur sot do të themi një short në orën 10:00 deri do të rishë emër nga globi i mbushur me emrat tuaj dhe këtu do të jetë fituesi i një abonimi njëmujor tek Nobis për paketën fitness pa orar të kufizuar kështu që mund të shkonin kur doni juve Për një muaj, abonim tek nobis Dhe të shkrona një dua nobis Dërgojnë i numërin ose mesajin 069-27-1222 069-27-1222 Dhe do të kemi një fitues uh, Në fund të programit Nuk është tonë asgjë, se si mësa e juaj Tek uh, këj numër Nuk është si ato me votim e kujtum me televotim mm -hmm. Por është ishtë një për qekinësim okay. Mosaroni dhe emrin tuaj Sipse kjo është në rëndësishma Ati një gandhi për anagramën Gatë, një Anagrama Në klubin e mingjesi Atere, oh. je Gati, cilë është? Të e kam si sfit për të jeri, mere personale <laughs> Dekord Mere personale jeri Soniga Titan është anagrama e ditë sotme Mere personale të jeri wow. Soniga Titan <laughs> Kujdesi jeri Me ty e kam jeri Soniga Titan Se ti nuk e zhjetë dot Ashtu po shtihen. SONIGATITAN. Sony Gatitan. Sony Gatitan është anagrama e ditës sotme. Sony Gatitan. Kjo është vështirësh që ka. Shumë vështirësh, pra më bën ti se zgjidht dot. Ti nuk e zgjidht dot. Ti nuk <laughs> wow. e jend dot. Mm. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja sepse ndoshta ju mund ta zgjidhni. <laughs> Po ju mundun as inimiz nga Shqipëria, nuk e si do. Soniga Titan. Nuk je për këto po, punieri, nuk e ke kët. Soniga Titan. Kjo është shumë fyesë. Soniga Titan, nuk është fyesë je. Ti e thuaën të vërtetë. E vërtetëa nuk duhet na fyej. Miqëra fjalë. Ha ha, si, a do të a do më provoj që kam gabim. Zgjidheni, merë, urdhon, do ta mbash. Jo. Do ta mbash dorë. Merë, mbando. Po po shfaqoj fort. Po mbaj kështu. Soniga Titan, Soniga Titan, miq dashur, është anagram i titullit së hollin e miqësisit. Iri e kanë patronanë shvet tani unë ne kam e kam sfiduar personalisht që ajo vajzë nuk e gjen dot. Po nuk e gjen dot, ja. Po mirë, unë s'doj ta gjej më një herë. Prit, ta mendohem unë. Sigurisht, ti mendoje. Je ko Iri deri në ka. 10 këtu jemi na. Da, da, da. Do ja, ma jogarit Iri. Jo, faleminderit. Nuk, ja, nuk ka ç'm duhet. 069207022 nëse ju mund të ndihmoni do të jerin sot në mëngjes miqtë dashur. Një or do fitoni. Një makinë shkrimi pra. 069207022 Iri <laughs> nuk e zgjid dot. S'ka s'ka kapacitetin. <laughs> Ua. Falemnderit, nuk djak, djak, po krise, më rafarës. Gjithashtu vetëm mos. Po gryza tjetër, shojse nuk më rafarës. Tanë. Ja nga pasdeti, naçi ka kanë graptën. E zgjall. Atë, siellja ime, siellja ime ndaj Jerit. Ka kuptim me fjalën "Falemnderit". Ka kuptim me fjalën "Falemnderit" në anagrams, miq dashur. Ai paska gjetur një erë. Jo, nuk ka, nuk e di. Jo, kam një loj ide por nuk e mbindura. Un jam duke, un jam duke u sill në mënyrë që që të jap, si ti thua, një Uh, ilustrim, të kësaj fjallë? E përdojmë speshtë fjallë në? E përdojmë speshtë fjallë në? Ne themi që që e kuptova që ti po jepje sinjalet e duhura drejt fjalës. Në zonën e, në zonën e provokimit jemi, kështu që, që shpresoj të të kem ndihmuar pak. Shpresoj të të kem ndihmuar edhe uh -huh. të tjerë. Në ndjes për. <laughs> S'ka problem. Harbuturin e kështu, e, e pa nevojshme. Po ti e tregoj vetën, ta them thoj okay. çdo po duash. Nëse, okay. Në, valla si puna të E kuptohet. Ës je aktrim, e kupton? Ashtu është, ashtu është. Po, duhet të bësh edhe rolin. Duhet të bësh edhe rolin. Roli. Po, duhet të shpërndaj rolin. Po, po. Po sigurisht buzët e gjelha nuk do të ndihmoin. Për të gjithë anagram. Po sigurisht çfarë kanë buzët e gjelha. Do të vijnë, a po ndihmoin? Ja, po. Mund të bëjmë fare në linjën e telefonit. E ke mendjen e ngjyrave. S'u ndakesh. S'u ndakesh, s'u ndakesh atje. Ju më ju sqetoni gjithashën. Zeroja është në 2070222. A jeni dot se çfarë do të thënë kjo? Soniga Titan 0692070222 069207022 Ço do kemi për fituesin? 1 orë nga primi i votsit. 1 orë, atë i parin që do Bjarke, sak, të jime për çgjien e saktë fitoi 1 orë nga Mishtan tek primi i Mochis. Aldini Duarte Roquetsi si mosmukej. Pamë çem shikon ashtu. Duarte Roqueti e vetmi ishte kjo. Prandaj janë shumë Duarte Roqueti që të bëjë plot. Hadi, hadi, hadi Duarte Roquetasim gjithë bash. 1 orë. E e. Lëreni <laughs> vetëm. Doa gracias, Susie Chen. Ti ți meriton. Doa gracias, Susie Chen. Tan i po provade beti. Aho, afshon, jam Suni. Po ai. Suni, Suniga Titan. Kaloi <gibli> <tijali>. dhe <gibli> <kom>. gatieltin. Hajde, çupi. Hajde, çupi. Obba, oh, ba. Temi bas van gjënë ngjësit me dashur Enrique Iglesias tani, do të këndoj bailando bashkë me miqtë ti. Ora është 7:56 minuta ju jeni me klubin e Mungjesit. <gibli> E si kënë jarë në klubin e më qesit në një të anëshur, 8 minuta në klo moment ne e ne ju përshëndesim nga valjet e radios Klab FM në inë 104 edhe nga ekrani Klab TV-së është ora e dytë e transmetimit, si çdo premte tjetër, muzikën e z jeni ju, prandaj mund na shkruani në 069 20 70 222 këngë që dëshironi të dëgjoni sot mëngjes edhe ne ju luajmë në bas tjetrës, ë uh, sot në klubin e mëngjesit. Dërkoh, Altinika e atë që quhet Loja e fjalës së censuruar, është një sfidë vogël për juve kur një klip nga një personazh e diçka që ndodhur në mediat transfotohet sot mëngjes me një fjalë të censuruar nga Altini, zgjedhur në mënyrë që të bëhet paksa e vështirë, paksa si lojë. Ne çojmë nëse ju Sot e o dim njësot për të gjithër se cila është fjalla që ka censuruar. Dhe tani, fjalla e censuruar në këtë e mikesit. Api një veshët, stop censurës. Ka një realitet, sigurisht, që më nështë një realitet, unë do jitheshen ka ti pesë mëdhe dhe nuk do vdisja, mm. do fruturoja, por unë zohë fruturoj me preshë. A, o është, profesor mm, Tupja. E kishtë të mm. e tishuar, të tishuar, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe mbyre vërtëpye, pse ishin kaq të famshëm këto. Ti m'ndiej gjithmonë afër zukur. Po. Po. Unë madje e kam ndier erën prasit, prasit. Po thënë, se ishat ty, isha në dhomë, ti isha në dhomë kur e ha. Kështu që leta të luajmë edhe një herë tjetër. Ka një realitet saktësisht, sigurisht se çmund si realitet, unë do të isha gati 15 dhe nuk do vdesja. Me fjuturoja, por unë zdua fjuturoj me presh. Unë zdua të fjuturoj me presh pipi. Është loj presh e dighe e dighe ato në se të thëndok që e ish ati se mbaj mënë se të shfar të shfar loj presh ishte se ishte një ishte diska nga këshu një presh me nga më paska ishën po pra nuk e dishe shfar 069 27 222 <të> po me sigur i ka një ose preshit nuk duke t'ja nuk duke t'ja dhë mas një vitori këtë unë në Shqipri kanë të zjerë në vite shumë kuadro duke ta din se shfar ona nuk ka thëm fjallin e urtona jo me presh në jo jo ja, ja, ja, ja. nuk është në është me është presh, pipi. Në presh, të tjil, të jo, presh në presh në të tillë të jo, tillë presh me presh në tip ju shihona kujdeso na dish në shumë aty është mëso kujdesa di jo a jo, fjalë në... që më shkruani këtu ju lutem i, I shoku jo nuk është vendodhja e preshit <laughs> kujdes është lloj i preshit për të na i flet kujdes 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues Ka një realitet, sigurisht. Çon mund si realitet, un do idheshin gati 15 dhe nuk do vdesja. Mm. Do ftojoja, por un do ftojor me presh. Me presh do tiu. Si më thon me presh Tirana. Mm. Mm. Po mjaft, Prishtinë ka. Po mjaft prasa vetëm. Në sens kjo që jajmë asoj ndihmën atë. Me presh pipies. <laughs> Mirë, në rregull. Sony Gatitan është anagrami i titullit së sotme. Dua të sfidoj për uh, të fundit herë. Sony Gatitan, miq dashur, është një lloj uh, është është diçka negative po them ëh është dikush që që provokon është dikush që Të që kërkon kërkon kërkon luftë si thua kërkon sherr ëh ëh si me thon sherrxiu Sony Gatitan ai provon po Sony Gatitan mm. kujdes është burimi i sherrit ëh mm -hmm. apo jo ja. tab 069 e... 20 70 222 22, Ka nga ata që thonë jo, soni gati tani, tani thot. Soni ja, ja, ja, ja. gati tani. Soni, po. Jo, pra tani. Tani <laughs> tani? Un chic me vëmë. Po, soni gati tani nuk është e saktë, jo. Nuk e keni gabin. Është një fjalë. Një fjalë vetëm. Është një fjalë. Dhe nuk është aq bukur sa soni. Ëh. <laughs> <laughs> gati tani. Ehm, um, le të shohim, le të shohim se ç'ndot. Mirë, shkem të kuzika Justin Timberlake, bashkë me Jay-Z Do të vinë të anin në klubin e mqesit Mishtashur, kjo, që e që e që e që e altin? Sweet and Thai Sweet and... Sweet and Thai To, është Sweet and Thai që do thot Kostum dhe kravat E të gjojmë në Klab FM 1924 Jay-Z Jay-T Happy on my suit shit, I'll be on my suit and tie shit, tie shit, let me show you a few things, let me show you a few things, wait a minute, you ready JT? I can't wait till I get you on the floor, good looking, ain't going hot so hot, just lagging up. Truth and lies Let me show you a good day got to see how uh huh all black get the white shoes white shoes at the black shoes green car for the cuban links got sit back and enjoy the light show nothing it seems like excess still got got from having the best of the best is this what it's all about i'm at the rest the bomb my rent starving the gas yeah it's in the trash tears on the dress try to hide the face with some makeup sex uh this is trouble season Time for tuxedos for no reason Oh thanks for my angel Alexander Wang too as tight in them as some ducks I show you how to do this young uh No papers, catch papers, get high, out Vegas Sous-says on doubles, ain't looking for trouble You just got good genes, so a nigga tryna cuff you Tell your mother that I love her, cause I love you Tell your father we go farther as a couple They ain't lose a daughter, got a son I'll show you how to do this, huh? Uh. Hey, as long as I got my suit and tie I'ma leave it up on the floor tonight Baby got fixed up, euthanized Let me show you a few things All dressed up in black and white And you're dressed in that dress I like Love is swinging in the head tonight Let me show you a few things Let me show you a few things Show you a few things That I'm in so about love Love, love let, let me show you a few things Show you a few things That I'm in so about love Hey Oh Oh iš më plja e thëmi edhe njëherë gjönim, ju ngjitesim miqtash, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Ishte Flori Dërmali që uroi zoti bekofton ata në fund fare kjo këngë nuk është vetëm për të qeshur. Por është edhe për të qarë, mos ka njerëz që dëgjojnë këtë qain me të drejtë që është një nga rejdi të edhe dhe si duhet pritët Jiri ka fjallët Dhe dhe të regoj një histori të një qifti nga Anglit të cilët kishë njëndosur të martoheshen me njëri tjetërin Tregonu në në në në në në në në në Tregonu në në në në në në në Por një dit para martesës, para dasmos Para dasmos Për në do dhërë diçka jo shumë shumë e mjerë Before the wedding Kësipse këta bashketonin në të njëtë në shpi Ja, pa kanë vjedhur. Nuk diet se kush pa. Dhe duhet të është sigurt që ka qenë një hajdut. Një hajdut dhe ka libër se nuk ka lënë as edhe gjurmë. Apo nuk ka lënë Facebook-un hapur, si çka Si ai tjetri që si kishte e kishte lënë hapur ai. Ë i kanë vjedhur midis të tjerave edhe Unazat e Martesës. Dhe ta e kanë vënë re vetëm pak paradasmës, që mungonte midis gjërave të tjera, mungonin Unazat përkatse. Por kjo nuk i ka penguar që ata të anullojnë ditën e dasmës së tyre, por kanë vendosur të bëjnë diçka tjetër. Kan shkuar në supermarketin më të afërt që kishin pranë shtëpisë së tyre dhe kanë bler uh, nga këto dy namazet që janë në formë karamele, o, ja. Karamele, o, do, po, po. Dhe, i... sh... dhe e kanë martuar nga i natit. <laughs> dhe e kanë bërë datë, asa vërtet më kom e natollas. Ja, gjithmonë ne do ti riblemonë ja mazatona, por kjo nuk na ka penguar që sot paktën ne ta anulojmë dasmën, sepse jam bërë të gjithë uh, gjithçka është gati, njerëzit janë ftuar dhe kjo nuk do të na pengojë që ne të prisim ditën e dasmës. Po, pra, po, ne kemi, ai shihin ato mazat për karamele. Pa. Po. Isa, do të martosh e afrojë Lpia. Lpia. <laughs> por fal. Po juish të bra. Po sepse Normalisht tani do ishte e çuditshme sikur ta, sepse i vollen në shpinë, ta anulonin dhe dasmën. A kë ona vollen në shpinë, ja nuk martohemi. Jo, po, ideja ishte se kishte një djegërrë buzazat e martesës. Do ishte një petek. Për <laughs> një të mos përgruar. Do të kishte një gjohtim të vogël për burra, ku ai do të shkonte. Apo jo, një gjohtim kaç. Një gjohtim e vogël të, <laughs> të paktën, të paktën e, po po, shtllau. <laughs> ehm, të paktën po them nga ana hmm metaforike nga nga, do ishte pa. një lloj ngjoti për egon e tij se si do të mund ai thoshte jo mi grujëo se na voton në shpinë na voton në nazat nuk martohemi më ma, nuk martohemi mi grujët ai do martohemi vitin tjetër denca leg bëjmë sa pa ai nuk ishin shumë e rën ai nuk ishin 12 vjet me këtë histori nuk kishin probleme të kësaj forme sepse të dy janë edhe pronar të një lokali natë ëh a lokali çfarë lokali nuk e di është në angli lokali natë pa klub natë klub natë mm. ndërkohë që këtyre u avollën në shpinë natën Ta janë në punë dosta. Këta kanë qenë në punë. Ata kanë përfituar. Nuk e di se ku kanë. S'e di, apo noi na bën shef ata. Është sigurt që këta kanë, një, janë të dy i atë, të të martuar, të rinjë, pronar të një klubi natë. Është shumë i qenë këta të pamartuar, të rinj, pronar lokalë. O po duan tash edhe pse unazat e tyre nuk ishin unazat që ata dinin se janë. Ata po ishin për caramel. Mjafto që ishin unazë. Mjafto që ja kurrë. Si kanë, si kanë shumë me lokalë duhet shkëta provoj. Bën oferta, bën oferta. Për pas hero. Çdo muaj. Mhiz, okay, më falni me ide teori. As i gjelbë. Për këtë histori shumë interesante nga Anglia, miq dashur, u um martuan me karamele Unaza. Ëm, um, duhet të jem me një profesor Tupen i cili, duhet thënë që i ka shkalluar të tër me preshat ti. ti, të të të si e tij. Preshat e tij, miq dashur. Çfarë nuk mësojnë sy? Atëherë, le të shohim se Tsar i shohin syto, le të jepim një lëndor, le të zotësojmë alternativa. Me presh carbonara carbonara jo jo jo ja, ja. s'është fjalë ja. me presh carbonara si carbonara si zonar jo oh, as si si mar carbonara carbonara logjika është e drejtë do të thonë është lloj preshit po Më nuk pra, është në duar atë asht ka bëjmë gjeografinë preshit po me gjeografinë preshit po thën presh lushja lushja s'është mbajt ndonjëherë për presh po se di për kjo thon njerëzit po edhe kjo zona që po po thot tupja ose që shajnë të drejtë. Ja, tani mos ja fut kot, kjo zona pres Lucia Lucia ka presh... atë <laughs> episodin e 97-së. Tani po... gjithsesi, dhj... duhet të thënë diçka që nuk ofendohet asnjë zonë, në rast se nuk e ka kapur preshin e mirë. E që kjo është kjo është për mirë, zona e cilën përmendët tu këtu, nuk mbahet plus. Sepse ky presh mish dan shojë aty rreth te. Me sa duket bën për një fluturim goxhatullart. Ës, domethënë special, është si thuan Shalqit, Shalqit i vjake. E thuasha Shjid i vjagre sepse Sepse mbahet Në mënyr figurativet ka së nësens Po mbahet, po njështë në salqin mirë mm. Patate kuksi Apo jo, ta, ta, më, Tho, patate kuksi nuk duhet m... Pjeshtka tirana A shua me në kuptim të mirë Pa thuet mol korqe Sush, për shumë Si që të gjune jenë këtë pjeshtka tirana Ja dhe o të antimin Nise Patate kuksi Patate kuksi Mol korqe, mol korqe Apo mol korqe, falem dirit, Olta Mol korqe Ke mol korqe një, goca korqe dy Ehm Çka e Bellus që po gradesi? Po, Koran po gradesi. Koran po gradesi. A po? Këtu është presh. Pip pip. Pipi. Ka një realitet, në realitet, sigurisht. Që në realitet, unë do i dhesh në gati 15 dhe nuk do vdesja. Mm. Do frutoja, por unë zot frutoj me presh. Jo me presë të till. Ka që mirë është ky presh saqë po ti hidhesh në gati 15, nuk ptes. Për frutorën. Jo, frutorën, po. Me frutorën. Poskado tiu, më është dukur. Ne sa okay fillon me kë. Kujdes. Fillon me kë. Fillon me kë. Ej, Pres Lazarati. Kemë një fituresh për të dhënë në këtë moment Holta. Nuk janë Pres Lazarati shoq, jo. Kemë pranë. Ja, janë Terracina vetë Tirons. Hm. Perëndimore, një fshat rreth Tirons. Shpres. Shumë afër do. Një fshat në Tirons madje, madje. Madje Tirona sigurisht e ka e ka e ka futur mrenkët fshatin. E ka rast mren, mren Tiron. Ka përçafuar. Po. I gard çu. Mm -hmm. Direkte E kupto? Po kastin nga zonë Dhe qipë gjithë të si është të uafër Atere Ka thën Ely antagonisti Eshte sak Bravo Ely oh. bravo Fiton njër nga premium watches 021 bërë numre Soniga Titan Mi shdashu ishte anagrama A ditë sot, të sotme Që do me thënë antagonisti <gjubi> bravo. Baroj kjo Igu Moreve shjeri Pa o blendje A shto Ha ha ha Oh, <laughs> And antagonisti bra. E uh, kthemas pa qenë në Gjeci Davichi, më dhashën shulbash me All Black Wake Me Up. Në klubin e mëjesit. Feel my way through the darkness. Got it by a beating heart. I think tell where the journey will end. But I know where it starts.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 Ora është 8:33 minuta ju jemi me klubin e mëqyesit në Valet e Kramëve femër në 104 edhe në ekranin e Klub TV-së miqdashur kemi një fitues në lidhje me preshët e kasharit. Po po pra, më në fund u gjet. Peshët e kasharit miqdashur të profesor Tupes në fakt në një përmendje të tij që i ka gjetur e ka gjetur Sokrati. Sokrati. Bravo. Mbajë numrin do fitoj dhuratën nga Nescafe. Nga Nescafe wow, dhurata e Nescafe-s është për Sokrati me çfarë fjale tek Nescafe-ja ulta. Uh, sot Nescafe-ja është Phalas. Tek Bar, Kaza, Kaza Bar, a, bar Kaza shua. Bar. Kaza Bar është tek rruga Mustafa Matohiti, apo si thua ndryshe rruga Salas. Rruga Salas, po. Mm -hmm. Rruga salas. Mm -hmm. salas. <laughs> <laughs> salas. Tek Mustafa Matohiti këtu në kryeqytet më i dashur, është është zonë shumë e mirë. Shumë uh, super zonës. Shumë këndshëm. Bllok i dy zonës. Tashi do bëhet blloku i parë. Por uh, gjithsesi. <laughs> uh, I bie që nës kafe falas do ketë në orën nga nga ora në 12:30 e ora në 12:30. Lëndë 30. Bravo. Gjithë ditën që kurrë një orë do jenë atje. Okej, shkëlqyshëm. Nga 9:30 e mëbrava te Casa Bar, midis dashut e kruga Mustafa Madohiti në zonë të mrekullueshme të qytetit mund të gjeni nës kafen tuaj falas sot. Të ngrohtë apo të ftohtë, si të dëshironi. Ti shkuti në të Casa Bar thua një neskafe apo një frape dhe fatura duhet të vijë zero. Kujdes. Për për këtë. Zero, sepse është se falas, se është dhuratë për juve nga Nescafe ashtu. Thuajini, thuajini aty kramari që kemi dëgjuar te klubi i mësuesve. Ashtu do të kemi dëgjuar te klubi i mësuesve. Edhe ai, sepse po e. Edi vetaj. Okej, shumë mirë. Ta djejm një tupen, çfarë ta bërtetoj. Po. A un jam un jam atë herë si famim uh, filologjik. Ka një realitet ashtu. No, Sigurisht, çon mund si realitet, un do të ishem gati 15 dhe nuk do vdesja. Mm -hmm. Do futoja. Por, unë zonë frytori me presh kashari Ja yeah. Presh kashari Jo mm -hmm. me presh kashari Pa këta një po me presh kashari Që <laughs> janë këta Këta kështu janë si hushta Si avion, janë si hushta Presha po bambush kjo, qa është kjo E kje parë ca? Unë sa preshu, kohen, Volme, ta që s'kanë kohën, fak Dole një foto njerë, e dizisht nj, si nj nj si tam... no, jo, jo. e mështë si push Si qifte E vesh atë në sup, <laughs> ja drehtohet dajtët Po si mund rritet tash? Si ndajo. H? Si mund rritet tash? Isha po shi, të them tash, domethënë një, një gjë tjetër. Mëni pres të bësh një gjell. Por çfarë, ah? ishte njëra padalshare. Apo një byrek akoma. Ju sheh ushtarak. Mirë, okay, kemi një tekst këngë sot, miqtash, është shumë i lehtë. Po. Është këngë re apo e jetër? Është këngë shumë e re. Fara. Është këngë re, është një këngë që Altini i pëlqen shumë, do dhë ta djejmë mbaspaktën klubin e mëqyesit. Uh -huh. Vetëm se un e përpoja të shkoja Majtas këngës hiç kova dhatha as këngës hiç Hitch. nuk kisha se si ta shmangja. Që shojë mm. jepet thotë. Ne kupton jepet. A, mm. Po, po duhet duhet jesh i shpejt. Që shojë zero jesh nën 20, 70, 22 dhe shpresojmë që të keni pasur minimumin e Vëmendjes. Vëmendjes tek këngë? Vëmendje. Këng këngë, këngë e bukur. Këngë e bukur. Është romantik qoe, Iri. Dakor. Romantik qoe. Sepse ti je një qiell plot yje un zemrën do t'ot jap. Sepse ti je një qell plot yje. Sepse ti shtegun më hap. Nuk dua të di nëse më ndan në dysh. S'dua të di nëse e bën. Sepse ti je një qell plot yje. Dhe mendoj se të pa as ty. Sepse ti je një qell plot yje, dua të vdes në krahët tu, sepse ti shndrin sa më shumë errsohet zemrën. Do të ta japë Për cilën këngë bëjt fjalë Dërgonë mesajet në 069-27-1222 Paharuar dhe emri të uaj për që mfituas I see you mm -hmm. Mm -hmm. I see you O, shë fjesh, shë fjesh oh, Kjo është të dhe dhe gjojmë tanimi Një zhlasur kujdes 069-27-22 Sepse ti e një qie O plëty e tani gjali rengës do të vi me Këngën e vetë U bën një vit që kur këngë ishte hit Po jaku vjenë 2 mbët mojë më vonë young my love i can tell not by the way that you smell but by the way you move you're all my love somebody shake me what can i do I in my love with the night and my love with you when you take what i got i will die on the spot too soon to say what's your name anyway you make me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 see you it's so true it's so true i see you love it i see you and so let's do some things that we just see in this through. i crossed the party line and lost the justifying it just to find. all the people fall upon the beat and get behind I want you to myself, can we take this somewhere else? My heart's an open book and you just took it off the shelf. You make me make moves. I see you, you know I see you. I'll break through to get to you. It's so true, it's so true. I see what's through I see what's in I see it all over Jeri me dashurin Fajgo është i kësaj këngë, është 8:45 minuta në këtë moment, e kështu që ne kemi shumë pak kohë për të bërë uh, diçka të vogël këtu. Jeri ka një njoftim. Do bëhet fjal për shortin që ne do të kemi në orën 10 pa 10 minuta për të marr pjesë në short, shkruani me një, një mesazh, duan nobis mm -hmm. emrin tuaj në 0692070222. 0692070222 0692070222 Altini tani ka siglën e Quiciton me seri. A ose çka? Se, nuk e ti unë, pash, duke shë e sigur e kishe, po jaku është okay. Tani, unë pëthuaj se doja t'i propozoja e t'init që A pëndë e pasikël fare, me shërët Sot kujci me sërimi një dashur mm -hmm. është audio oh. Pra nuk do t'jen pyetje Do t' do t'i gjojmë ditë shka Por t' do t'i gjojmë ditë shka Dhe qëfar janë, janë kën klasike nga Disney Që kemi sot në mm -hmm. kluvin e mqesit Këng klasik e nga Disney, ju duhet gjeni se cilit film Disney për kasi. Oke? Okay? Dekord. Kështë që do të filojmë tani me një të letë në mëgjes. Dijonim e vëmendje këtë këng mishdashur nga Disney dhe në 069 2722 duham titullin e filmit ku kjo këng përket. Kujdes. Këng klasik e nga Disney dhe në 069 2722 duham titullin e filmit ku kjo këng përket. Ojo no i fotim, i galaxies, djo ž player, Ojo nga pota t' puede l'he come, What do they got a lot of sand? We got a hot bestôm in band, A little clump, There no hot jump you, I'm the last one, Në nga bit. Okay, mendoj se... Sërë me leta, vajem? Shumë e leta. 069 207222, 069 207222 Nisa mund këndi gjuar versionin italian, në Il Fondo Almar. Por prap, po, kuplohet. Nëse një taj që, Andër mm -hmm. po, dësi, Kujtes, Këtë e në pas pak, ën klubin MGS-it memë, Bye. We used to think Oke, okay, mirë se vini në krye të ngjësit me dashur. Ju përshëndesim të gjithëve. Është ora tani 8:56 minuta pothuajse do t'japi emrin e një fituesi në lidhje me kishim të parë ndër këngët e filmave vizatimor mm -hmm. dhe kanë thënë se i përkiste filmit vizatimor që quhet Sirena e vogël. Sirena e vogël, bravo. Ju jeni mendafiton dy bileta për në Cineplex. Po, Under the Sea është pa diskutime nga Sirena e vogël. Mirë, kam një tjetër, do të kemi dy fitues për këtë. Kujdes, mm -hmm. goca. Edhe Goza quna. kujdes Kujdes Goza Po e nënvizion e këtë dhe Quna mm -hmm. Dhe Quna Në lidi me këta, mishdashur Nëse i gjeni se cilit film Disney Përket kjo melodi, kjo këng Nërgojni me një herë Në 069 27 222 Do të këtë dy fituës Jo një Po, dytë parë Do të marrë në puratat e Amstelit Oke, okay. kujdes Kujdes Kujdes Taylor's oldest time 레� në që nga të veran Kolik që edhërut 7ke mange dhe kjo mund të honestly Bë sab upstairs Nëme allaté Giste e në pobërë b stronga kusë sełe anë unë monitor Beauty and the Beast Ok, këdemi dhe më pas uh, pak në krujnemi Kjo është kërkes muzikore që kemi tani Öshmë është nga Mr... Daisy për motërën e saj gitan që ka dit lindjen Daisy, ok, gita edhe një qinë sot është Mr. Probs me Waves Rik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 touch the ground touch the ground and it feels like i can see the sands on the rising and the tide you are not around so adrift in wave adrift away wave after wave wave after wave so adrift adrift away and it feels like the current pulling against the stream pulling against the Është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klub e Them, gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Këngaj ditës dhe emrin tuaj në 06-19-207-10-222 Mesej dërgu e si i parë, fiton një durat Këngaj ditës, midis orës 7 dhe 10 Në klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4 Mishtë të këni anë në klubin e mëgjesit Mishtë dashër për shëndesim dhe ju rëmi dit fantastike Ora, është të një nënte dhjetë minuta përshkon Jeni me Klab FM në 100.4 Edhe në ekran e Klab TV zhdo dit me ju nga 7.10 Në këto varë, në këtë ekran Blendi. Eheri, mëmësja Altini, mëmësja Olta, mëmësja. Është edhe Lori. Ktu kemi edhe emrat e fituesve tani. Në lidhje me këngën e fundit që ne kishim këtu në klubin e mëmësive, kishim një këngë nga filma vizatimorë, më ish, ashtu sot ksu qillon, janë këngë të, në fakt kanë autor vetëm dhënj, sepse këto këngë të filmave Disney nuk janë mm -hmm. prodhuar nga dokudo. Po po. Kanë ja autor, janë janë emrat më të dhënj të muzikës moderne që i prodhojnë ato. Kështu që mund të jetë një quiz për film, mund diet një quiz për njohës të mirë të muzikës. Ku i deshëm mos muzikës të kolonave Zanora kur brafjal dhe ishte e fundit nga e bukurra dhe bisha bravo e bukurra dhe bisha bravo Erti dhe Iva që fitojnë dhuratat nga Amstel pesë shishe birr edhe një gotë falas bravo ju short e... Erti, Erti dhe Iva dhe Iva bravo short Mirë ku i desh dëgjoni me vëmendje këtë edhe kjo nga një tjetër film vizatimor këngënjë Oriri uh mm -hmm. uh shpresoj të tek ty e di që i ke qejf kështu që mm -hmm. me vëmendje me vëmendje so but how to make her see the truth about my past impossible she turn away from me he's holding back he's hiding but what i can't decide why won't he be the king i know he is the king i see inside and you see the love in i mm. <laughs> kjo është nga e të nxonë me shrafela mm -hmm. <laughs> Ok, tiri është filmi Shumë e fjeshtë Tiri është yes. filmi mishdashur nga vjen në kjo këngë që bëndhe a për të kolonën zanore 06920702220692070222 un kam ganti edhe pop quizin në këtë moment për ata që duan të luajnë kemi një pop quiz me katër pyetje shumë të thjeshta do luajë ieri do luajë artini orta dhe jugut ojët e jeni në 0692070222 më pas ju përgjigjet e sakta të pop quizit sot fillojnë me m dhe ju këtë edhe një që tjetër që nëse shkruani duanobis në 0692070222 sot ju kualifikoheni për shortin që shfala sonë ditë pa 10 për një paketë mujore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 Oh. <coughs> Atëhere Sot në popkuit Mi qëtash luanjeri, si që thash Për sëndetja Altini Hello Dhe Olta Ni hao Ni hao Olta Ni hao, Ni hao. Olta Sot e kemi me përgjishje që fillojnë të tëra me M M Një super M popkuit Super M M për Olten Sot në klubin e mqesit kujdes <laughs> M për Olten Ede një për Altini Do dhe M për Olten Pyetja nëmër një. Pyetja nëmër një. Pyetja nëmër një. Ishin kooperativistet të daluara, kur imbushnin plot kovat me qumësht. Olta dhe altin, do t'ju pres gishtat. A ka mundësi wow. të mos fusni gishtat në teritorin e njëri tjetrit? Pabraja. Wow. Se cili ti mbaj gishtat e vet në hanën e vet të tavullinë. Si t'ju dhem shumë. A, tërë. Ishin kooperativistet të daluara, kur imbushnin plot kovat me qumësht. Me më? Me më. më, më. Ne më fillojmë të gjitha përgjigjet e saka. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. 2. Ky është sinonimi i fjalës ndërmjet. Kydanc. Mm -hmm. Kydanc. Sinonimi i fjalës ndërmjet. Kydanc. Po, et. Tanë numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Epokë e errët për dijen në Europë. Epokë e errët për dijen në Europë. Gërë qënër e 5 djerë në në shekullin e 15 EU, EU, EU, EU E EU, ja në 10 shekullin i qdashtu Njëmë vjetë që njen me këtë term E pok e erët të djenë Pytëja nëmër 4 Pytëja nëmër, Pyt nëmër, Pyt nëmër 4 Kë është ai që haket Kur mi shqipihet Uuuh oh. Dhe haolta <laughs> Kë është ai që haket Por vetëm në rastin ja kur mishi kur mishi pihet, okay? Mhm. Mm Thyesha që hah kur mishi pihet. Çdo gjë do ta ndash me mua. Haaj vetë. Do mos i ndani të gjitha gjë. Ej, m për oltën ishte kuizi. Haaj vetë, është përgjigja e fundit nga Altini. Pyetja numër 1 ishte: Isin kooperativiste të dalluara kur i mbushin kovat me qumësht plot. Pyetja numër 2 është sinonimi i fjalës ndërmjet. Pyetja numër 3, nga shekulli 5 deri në 15-të, zihati kjo epokë e errët për dijen në Europë. E pyetja numër 4 është: Kjo është ajo ose ky është ai që hahet në rastin kur mishi hellet. Kthejmë pasfaqe 06 020 70 222 për të gjithë ju që doli të luani në Pop Quiz. Red Dawn is the drive way on the street where we met. I'll take the a... the rest and it goes tears come rolling down i pull you close to me I'll tell you we'll be back there again won't be Na t'i boj bashkë me Sam Romans Mishdashur kështu e shumë Fjale në kajeri Dhe të gjithë të njerëzit që bëjnë selfie Dhe kanë qefë nuk i kishë pëtojnë asë loj mosha mm -hmm. Dëmë thonë janë të rinjë që përshqie në këtë loj trendi Por janë edhe ata që janë më të vjetër në moshë Historia që do ju tregoj tani përçin mi çift Blendi, gruaja është 85 vjeç, ndërkohë bashkëshorti i saj është 887 vjeç. Ka okay, 2 vjet diferencë. Oh, <imit> <imit> Benjamin, <imit> <imit> <imit> Benjamin dhe gruaja nuk po e gjit dot Elizabeth. Elizabeth. Të dy kanë qënë në makinë duke uztuar uh, Historia kanë ndodhur në Los Angeles mm. Por kanë ndodhur një aksident rrugor mm -hmm. Këtë dy këtë qifti i moshuar uh, Janë përplasur dhe janë rëkullisur me makinën e tyre okay. Por fatë mirësish nuk ka pasur të Dëmti nënduar mjeta. Dhe uh, bashkëshorti Benjamin ka mundur të dalin nga makina Ndërko gruaj e ti kanë ngecrë brënda makina Sepse oh. nuk mund të hapej dera Dhe ka vërsisht kësaj Ka këtë moment pigerisht Benzaminia ka shfrytzuar të gjithës kësaj. Jo Benzamin, por Çudina e Benzamilit dhe të gjithë njerëzve që kanë rastisur të shohin skenën live, gruaja 85 vjeçare, po, ka nxjerr telefonin. Benzamin, duke vërfëllshi, ka nxjerr telefonin e wow. Altinit dhe dhe ka bërë një selfi në makinën e ngjecur. Dëgjojmë nga Altini dëgjon. Makina ka qenë rrokullisur, jo në, në gjendje normale, por më shumë. Domethënë ata ishin me kok poshtë <laughs> dhe bën një. Ja ku jemi ne, në aksident rrugor. Ky gjaku juande këtu. Jo. Gruaja 85 Shkëm dhirë telefonit, nuk ka brrme dhe se. Përrit, ma zilë një makina. Këtërë njësë së më këtër mirë, se më dite djeli, kisha djeli nga mbrava. Më ne këmë këshu, këtë e qafë nga nga tjetër. Kërëp! Nga nga nga tjetër. Kani të qikoj më mirë. Shkrepe! Pak që sharake si së kërë por. O, nuk me luan, nuk me gjisht. Ok, mos fise ashtu. Tashil tashije gjeteti. <laughs> Dhe fotoja e selfie-t që ka bër 85 vjeçaria ka shkaktuar reagime wow. komike nga gjithë njerëzit që e kanë parë. Oh no my god! S'ku të u som. Ok. Mir, uh sa e njohim Olsen? <laughs> Olsen. Olsen është uh, gati. Është pak surprizë. Oh këmë. my god. Dije është wow. është është është e bukur. Është e bukur si uh, si loj. Si loj. Sot kemi sa pyetje shumë piqante. Qëndaj, si gjithmonë. Shumë piqante. <laughs> <e, laughs> jo piqante por piqante. Ëm, uh, i ganti? Po do. Apo dëgjojmë dore... nga ACDC dhe vim uh, me Oltën. Më mirë do ishte. Si kushtu. duash? Si se duash? Okej. Mirë, ç'do bëj. Okej. Atë dëgjojmë këngën pastaj. Mirë, i mi sigurisht. I gati tu yeah. shpirtëris një herë. Jemi në fitues nëse ke për të thënë se do vish pasaj thua shumë më blogën shumë më blogën këtu. Jemi pak, ha. Kënga e ditës ishte Po, notebooku juës është Megi, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, bravo, bravo. Megi. Dërgo tek po kuisi, ah, uh, ieri pyetja e parëste. Ishin kooperativiste të dalluara kur i mbushnin plot kovat me qumësht. Mjelset. Mjelset, Mjelset, Mjelset. bravo, ieri. Wow. Ah, uh, pyetja numër 2 për ty, Olta, çudi çudi. Ah, uh, sinonimi i fjalës ndërmjet. Midis. Midis. midis Dorako Altin kam rezervuar pyetjen e tretë për sot, <laughs> sepse kam dashur të vjen në një provë, e po ke errët. Për diën e Europë, zgjidhni midis shekujve të 5 të 15. Mesjeta. Mesjeta, bravo. Bravo. Meseta si dhe pyetja e fundit për Yerin, edhe një herë tjetër. Ky është ai që hahet kur mishi pihet. Mushti. Mushti. Mushti. Bravo, Mushti. bravo, bravo. Do hanë moshën tim mishin. Roza. Me shëm mishdashur. <laughs> Mushti me shëm. Faleminderit. <laughs> Roza the po? Pa fiton një kontroll plot okay. në spitalin amerikan. Bravo. Themi, do t'luajmë sa e njohim oltin mishdashur dhe këto pyetje do të na ndihmojnë realisht ta njohim oltën akoma më Më nërë intime Më në detaje Më në blendësi Që që ju dëmë me Ka të bëj, ollë da le të themin që ka të bëj edhe me zorët e barkut Theemi the, the ba spark Po po, po po, e të gjova dhe ata Kjo ishte, ishte një klip nga në... Ti ke që këtu? Po, Ti kërisa, ishte këtu? Kënë një legistrin ka spark e i që këtu? E të gjova dhe? E sholë da në festin apetarës Në anti glases spark e këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë k A sa e buku që nga kjo Super, super Mirë um, Mi që danë shurinë me klubin e mëgjesit Valit e krapë e feminine 74 Edhe në ekranin e kleptë vës Sot kemi duaj duaj dure edhe Mes tjera shme uh, Ate që shuhet uh, muzik nga firma Disney mm -hmm. Kujdes i fundit fare ishte nga Mbreti Luan, Brady Luan. E ka gjëtur sonila dhe fitur topin nga pensit Bravo Ok, diqoheni të tani Kjo është në tjetër nga filmat Disney Sfida është për ju The first sign of the morning light Old glories in the sky Cross the pond, it's afternoon And the union jack flies high We're on our first cup of coffee We're on offered cup of tea And we can't pretend to live on different planets you and me in this collision of worlds Kushka fëmi e di Përst uh, Robbie Williams mëciona fjala This collision of worlds Unë më kam parkutimi një 59 herë Është shumë i bukur. Ose ke parë më shumë? Ndoshta Ok, nice. Ah, mirë, nëse e dini se nga cili film Disney është kjo këngë mish dashur, sapo të ju dhamë dërgojni në 069 20 70 222, 22, 069 20 70 222. 22, Dy të parët fitojnë birra nga Amstel. Dy të parët do të fitojnë birra nga Amstel Pes sot në. 5 bi shishe birre dhe një gotë falas. Një gotë, thua, zgjota me sistemin e mrekullueshëm të Amstelit. Mirë, ah, vim tani tek sa e njohim ojën. Sot mjësë, më jesëm nduar të ftoje të gjithëve që jeni në dgjim në këtë moment e të merni një pjesë në këtë lojë mish dashur. Olë të dani do të vendosi kufit e sajë dhe do t'i gjoj diqka nga një tjetër burim audio, nga iPhone-in do shta. Bajlando, bajlando, bajlando, kjero, anës isha jo. Yeni do din të mbaj lar kontigo vivir contigo vin en contigo una noche no una noche bye bye olta una nane now okay drego sicje oltas larguar miqtë tash këto janë tre pyetje që unë do t'i bëj oltas bash pak por më parë do t'ja bëjmë Jerit tonë mëjesit do t'i bëjmë edhe Altinit gjithashtu <laughs> atëre Altini dhe Jeri kanë nga një lampu stil do t'i shkruajmë përgjigjen e detyrën në një jetim një jetim të gjelbërt absolutisht shumë mirë tani goca Jeri dhe Chuni Altin. Bëni kujdes. Jepni ato përgjigje <coughs> që mendoni se Olta do t'i japë. A dhe ju me keni ndihjim, jepni ato përgjigje që mendoni se Olta do t'i japin nëse ju do keni eksaktësisht përgjigjet që na jep Olta, ju do të fitoni një turat në klubin e mësesit. Pyetja e parë për Olta është kjo. Olta do zgjidhje të pije një gotë me ujë deti <c Knock nochmal> apo ta haje një lugë merr plazhi. Jepën bara kësaj dilenë. Mhm. Mm do të pije një gotë, po them të vogël, me ujë deti, apo do të haje një lugë me rërë plazhi. Çfarë mendoni se do bënte Olta? Jepni për atë përgjigje që mendoni se Olta do të japi, jeri ka bërë vetën. Aty më është duke shkruar ende me ish dashur përgjigjen e dile. Shikojmë se ç'do të ketë mbas pak. Ky jeni në numër 2 për oltën. Është kjo që vjen tani. Jeni gati? Gati. gati. Okej. Okay. Atëre. Olta Më disen tilemë një dilemë antorturuese për Aldi. Do të zgjidhje. Që të bëje çichi në break. Oh. Një herë në ditë papritur, oh. ku ti nuk ke kontroll. Mm -hmm. Por shemboj dhe... në mes të një takimi. Por jeni në një takim, jeni në një drejtë të rëndësishme punë, vjen çichi hup, e bën çichin, oh, nuk e ka kontroll. Apo të bëje kakën në break, por me orar. Me orar, por në orar. Edhe vetëm një herë. Një herë, por kakën në break, por ti e di për shkakun se ja tani. Ajo, ajo, më bën në brek. Duhet pak më në brek. Amë, amë e di se kur, e di se kur e këtë në dor. Ose pra çishin e ke këshu, e ke papritur. Okej? Atë do dëshiroje të bëje çishin në brek një herë në ditë. Papritmas apo të bëje kake në brek një herë në ditë, por me orar. Jam në përgjithëjoja. Okej. U dini gatim thoni, bëjmë pyetjen nr 3. Unë jam gate. Gathemi. <laughs> Okej. Okay. Atëre. Volta. Do të zgjidhe që për një muaj edhe të ishte detyruar të tilje vetëm me brek Aha. pa pantallon, pa pantallon apo të të shkulnin dy dhëmbët e parë. Oj, oh, joj, joj. Këto s'kam bëruar. Oh, Ato yeah. këtu. Uh -huh. <laughs> pa anestezji, pa anestezji. Pa anestezji. Kjo bota më e vështirë. Oh do detyrohesh që për një muaj të dili vetëm pa pantallona, uh -huh. nuk lejohen as fundas pantallona ashi, kudo. Ne pa pantë bravo, do. Pa kudo, një muaj, apo do të shkulnin dy dhëmt e parë. Pa anestezji. Pa anestezji. O bo bo. Edhe pas se do kishte më, e gjithmonë. Nuk është domtë të munguar. Po mirë, mund t'i vendosësh më pas. Mundi i vendosësh më pas, po jo atë muaj që do jesh vetëm me brek. Kështu që kjo jena dilema de veshja për Holton. Masaq derë ja bëjmë këtyrja sajm, më ish dallosur këtu antrepijedit për orden 0692070222. Ju do të jemi atë përgjigjje që mendonin se hola do të jam. Pra, pyetja e parë është, do të pije një gotë me ujë deti apo do të hajë një l një lug me rërë plazhi? Pyetja e dytë, ç'është zgjidhja? Mbeçishin një herë në ditë pa orar apo ka këng brek një herë në ditë, por e zë deti orar në sekur? Edhe pyetja e fundit do dilje një muaj vetëm me brek pa pantallona apo të të shkulnin? Po zëdet të shkulnin 2 në më të parë pa anestezi. Këtë e mbas fan klubin e mëgjesit Dhe së qëgëm se si do të përgjish oh, e tolta <ja>. Kur teatrisojnë këtë përgjithje Dhe si do të e një përgjish uriju Diamond Zvien nga Riana Kjo është kërkes muzikore Sotë mëgjes Mishtë të këni ardhur Shem Këtë dajmën Mirë, vishë mm -hmm. të erianë, vishë dha shurë, është të një nënte 38 minuto Gati për të bërë balafëshimin uh, sot me, me ojtën të në klujnë më qesit Le të shpresojmë që ju që keni marrën pjesë të kjoloj Të keni tërguar që të gjitha mesashtë të tuaja Deri më tani dhe tani të kemi Ata që është balë për balja me ojtën Gati, ojtën Gati, ojtën Ojtën Ojtën Përdia e parë, unë jam dilem për ty. Duam sinqeritetor. Duam sinqeritet. Ose do të zgjidhje ti epi ti, një gotë me ujë deti. Po. Mund të zgjedhësh ta mbushësh në 20000 apo ngjit lalzit. Kudo, nuk okay. ka problem. Thjesht ti et ujë gripur, mm, a? Po. Thjesht ti et ujë gripur, jo më sot ku do se mund ta mbushë të portë ndyrë se zbresh. <laughs> po jesë si kujdes. Bahret, po na kuptoj, mendojë. Ose në jarg. Do të pije pra një gotë me ujë deti apo do të haje një lugë me rër plazhi. Kudo është atë. Ujta, qëra me ndonë se të t'ishtë të tortura më pak e vështirë? Të pje një got me ujt deti Dëti Dëti moj, dëti moj Apo, apo të -ti haje voga, një ja. lugërërë moj Dëti vla, dëti Dëti vla Dëti vla, dëti vla, okej, okay, në, në, në, në regu Aten, kjo, kjo ishe me thjeshta Një got, got ujt deti Ujt deti, bravo, ijeri Në regu të leqikoj martini që ka tënë Një got me ujt deti Një got me ujt deti Një dobi osta Në mesazhë, urgjenca sa i ngendika shkruar një, me shkrua, një gof me ujë deti, okay, deti, okay, saktë, okay, dorgesa. A mund të shojmë dorgesa nga këto pi pi? Ja dorgesa, <laughs> <laughs> okay. Pi di numër 2 për ty, Olga, është kjo. Ndoshi dhe Volta. Ngjite Volta, duam sinqeritet, sinqeritet. Të bëjë çichi në brek një herë në ditë. Në ditë. Pa pritmas. Ne ah, thotë se për shembull, i kemi tani duke folur neve. Po, uleni tani hop, ti ndihen një, një ngrohtësi që të hapet me. Je në një takim të rëndësishëm? Okay, në rregull. Kjo, apo, apo, apo, të bëje... Apo, të pësatërve, kujtë desojta... Kjo të do të bëhet qdo ditë, njerë në ditë, pa prit masë. Mm -hmm. Apo, kakër në brekë një herë në ditë, por që e kontrolon tisa kurë. E kemë rrardë, dhe mësa. Po, e tipë është në që jetë në banjë, shko në banjë, bëhesh gati, po sej... Po dhe është një... Zhvisheshe dhe lashë. Pratë plakës të dushë, që ti marë të jetë një të gjithë gjëratë si Kurse ju dëneni kontrollon ata e di. Se mund t'i shëndëgë rrugës, por shem mund t'i. Me kaluar te krye ministria, por shem kalon di. Ose jena, përshëndet ndonjëri me kokë kshu që po kalon rrugën kur Zot na ruaj. Kjo se do qeverin. Pastaj, ha. Ja do Silvia. Do mir kontrollojmë të dytën. Ka këtë kontrolluar? Mirë, nuk. Është pa mësushme. Unë do. Por e vërtetë e kontrolluar. Oje, oje. Bravo. Isha që kontrolluar për ieri. Le të sigurohemi çfarë ka thënë Altini. Edhe më në kështu kanë të në kakë në brekë Jo, të një shumë e në kështu Këll tini ka piktoruar një kakë Të vogëll, jeshile Ka parët të të qedit të njësë Kërkon që orkezë të daimi i qita shuka të në kakë në brekë Bravo, bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Eka shu e tërë anglisht, luket? Eka shu e tërë anglisht, luket? Eka shu e tërë anglisht, luket? Eka shu e tërë anglisht, luk Okay, okay. Ka dhan si si si si. Oh, shajde. <laughs> Faleminderit. Faleminderit <laughs> Orgesa. Okay. Ehm, uh, atëherë <coughs> e tretë. Në uh, fundit dhe Kylet sot. Are you listening? Hiraj jam. Okay. Atëherë. <laughs> Do të zgjidhe që për një muaj të dalësh vetëm me të mbathura. Kudo që shkon? dashëm në punë në takimin në takimin ku shkon për vaksinat e god. Kudo ndesh një gjë për në shpita, vakcina, banka, go, park apo më brek. Në spital atje. Prek normale, pambukut, pastra. Apo të të shkulnim dy dhëmbët e parë. Kujdes. Pa anestezë banësë zi. I doni ndonjë. I doni entuziazmi janë 3-4 ditë, ndoshta një javë, por pastaj kalon. Ama gropa në mes të gojës <laughs> dhë do të vete. Po dhomë, dh, po dhomë. Mund të vesh, mund të vesh, po jo jetë këtë muaj. Është kafituar vetëm muaj tjetër. Vaj mend diçka. Kafit, kafit kafituar, sikur, edhe sikur, edhe sikur të bëvë dhomë mëvon, që puna e breakfast-it ja vetëm një muaj. Paten nuk do të ketë fare kështu mungetha. Amba do mshojin të gjithë. Po do të shënjë gjithë. Normal, gjithë. Lasu të thyne se kemi parë ndonjëherë, vetëm dy fjalë. Po. Po 3 ditë do të shojmë. Edhe kemi ku gjatë shtëpi. Edhe çfarë unë kam. Unë kam linja të regull ta, pësë mos të, të dalë vetëm e të mbathurra? Vetëm e të mbathurra? Vetëm e të mbathurra ka thënë ota, wow, këtu më ka të dalë ja, bravissimo dhe, Opo të dalë, të, da, të, të dalë edhe të dash, lënam Të uaj, falem deri që të dash mundësin, ta ngrita të avim që <laughs> të thruash në media që i ke linja të regull ta <laughs> Kështë 5 <laughs> vitë që këtë dash mund të thruash të Më në të kundi e dolin ban Po, vajzajon e motit Dhe cikajm? Dhe më do të kam th Auldan nuk ka turp të dalë me. Nuk kam turp. Jam as zëmbët të zdim. Ja. Duhet ta bësh ti tani, Auldan. U <laughs> ditën <laughs> se ke bën rrethim deri. Cënojeti. <të> Linja ti ka shumë tregu. Po vajzat kanë qenë edhe bashkë okay, në klaj. Kanë qenë edhe bashkë. Nga për... fotot në fakt e kam parë dhe tha Jolta do dalin. <të> <Me mbate? të> ja ja ja ja ja. Ne coach Orgesa Zaimi mishdashur ka gabuar me një shkุลje thotë ai, shkุลje. Orgesa jo Orgesa, un kam parë shumë që dalin vetëm në mbathje në rrugë kështu që s'ka në televizor Orgesa. Ne, okay. Faleminderit, faleminderit shumë për pjesëmarrjen, edhe juve që ishit ndiqim, edhe juve mbas Jamit pa por, dhe, ty, ojta, pa për vizitën ty Oltan për keni respektuar duke më dërguar mesazh për përgjigjet e sakta për Oltonian. Ajo do të zgjiedhë që të pië një gotë me ujë deti miqdashur, ta bëj kakën në break çdo ditë në një orar që ajo vet e ka do në dorë si dhe një vend me sa duket se ajo është i rëndësishëm, do të çta bën intimitet mos sa majëve çeli, po sigurisht. Megjithatë, le të themi që do të marr, gjithsesi atë rrugë që do të marr, apo jo. Si thon, si por... shpreha? e turpshme. Po. Nëse janë punëvare, në punëvare. Bashë, bashë diet larë dhe pastruar, do dalin prapë me brekë. Imagjinoje për shembull. <laughs> <laughs> oh, yeah. Për mirë, atë do të ketë orar, ose tash son shpjesë. Tanë. Oh ja. Edi. Ose turpsh me formula oz. Nuk është e, edi se do të vinë turp sepse të kanë ndodhur më parë. Prandaj <laughs> nga që nga që e di se çfarë është e grupit tonë nëse. Ne kurt kthehemi në klubin e Xisit. Jo, e kam një fitues, e kërkë Senada fiton një set me foto nga Art Center. Bravo, Nire. bravo, bravo, bravo. Senada. 3-1-4 <laughs> <laughs> me Ronald. Cila cila ka thënë? E ndiem shumë peshë. Direktorancio Holta do të pinë një gotë me ujë detimi i dashur kur ka vërë kakën në vrek. Po, do pastaj të dalim më të mbathur. Mirë. Si jioni? Por jo me tanga. Duanobis, ky shanse juaj fun. Duanobis dhe Emily. Dua Nobis dhe emrin tuaj Mishdashur e dërgoni tani në 069 207 222 069 207 222 Dua Nobis emrin tuaj Neve mbas 6-7 minutesh Do të hedhim shortin këtu Dikush për jush dhe të të tidoj një muaj Palester te Knobis Abonimi është një muaj i blot te Knobis Themi mbas pak në klev e femënë 14 Kush shkuat të shkruat të që le nani? Jak shu njerëzit që nëndjekin O njerëz që nëndjekin Njerëz që nëndjekin Në në në në n Mundo su hanga Vodafone Bum, bum, bum, bum, bum Oket, okay. okay. mirë të <myshte> këni adhër, grubin e më qesit më një qdashur, 9.51 minuta për shkollë, 9.52 në këto, qaste, onr të apo ankohet, që s'kemi luajdu shë radio, sot po do doj të pres dhe javës tjetër, Olta, s'kemi qëpëjnë ose. Një me më fiturësit ja. që kemi deli, dhe javës tjetër, Olta, kushe që jeti që ti do të bësh kakën brek? Po, e jeti pra Senada. Senada, po. I dam njëset me fotogarës të vërana. Dhe të të n do të pista përmendjet. Okej, atëre, atëre, kemi një fituesitër? Kemi një fitues për tekstin e kongës. Të pish kohën, duket. Ne do ta mbyllim, do ta mbyllim me atë këngë. Okej, atëre ishte, ishte Coldplay, Skyfall of Stars. Sky Ka gjetur Vimani. Deveton një duratë elektronik light. Of of stars. Okej, në rregull, faleminderit. Ishte The Cars. Ose makina është makina, të pa. Ervin dhe Sandri fitojnë Dhuratat nga 애니, me Queen, me Queen, ishte me Queeny. Fasa e dim karamaiset ja çfarë po themin ne mbajti, më vështirë. Me vështirë. Cars. Ku ka qenë karama këtu ama? Disney, Pixar. Okej. Okay. Në rregull, kemi një të fundit. Kjo është një skenë që altimi di vulqjen veçanërisht shumë. Do ta bëjmë anta në një moment. Gati? Gati. Kujdes. Ajo një skenë më të dashuam nga cili film vizatimor? Kujdes, nga cili film vizatimor vjen ky moment muzikor? Po nuk e gjithët këtë, mos më dërgoni më kurë mesajë. Nuk e gjithët këtë, mos më dërgoni më kurë mesajë. Okej okay. oh, <laughs> Okej, okay, nga cili vim në shkjo A mund të shojmë dhe me figurës <laughs> Ja, më ndështë a pak më bon A tere, mish, tani jesht koha për shortin për Nobis Njëri nga ju do të fitohi një Muaj të plot Abonim në panelesërën më të mirë në kryqytet Nobis Fitness Pa limit kohor, mund të shkoni në gjdo orë të fitit Dhe sa bombrëm jeshtë dëshironi tek Nobis Dhe fitu e si jesht kjoj që jeri shpal tani Dhe është Dua Nobis Blerina Hoxha, imbaron nëmri me 752 bravo, bravo, Blerina! Bravo, Blerina Hoxha <laughs> Bravo, bravo E të në ushtu i gosë palestër Aj, Blerina Hoxha, mm -hmm. bravo E të të buar mesajin në 752 oh, Bravo, samir, bravo Mirë, ajo është fitu e sejë për ditë nësot me Qështë i fati i mishtashur një muaj palestër të Gnobis u Blerinu nësot uh, I lumët kam betu në i qëtjetër orta sepse jemi në fund fare tani U, uh, të edhe një nësantë zhërta. Pobo. Êshtë shrek. Êshtë po, po. shrek. E saksë. Êshtë shrek. Dhe Ani, fitu e së sindi. Vëtë një moment. Vëtë një moment për, për jeri së fdesi jeri, oke. Okay. <laughs> A <laughs> <Aj, shkerdir. laughs> <Aj, shkerdir. laughs> okay, uh, i shkërëtishtë. Së limë dirit. Oke, në regu. Mirë, mishë. Për sindi, kemi ardhërnë në fëmjë. Kemi ardhërnë në fëmjë. Dhe mbaruam Dhe nëmbyllim si, si që prëmtuam Cindy, Cindy bravo Cindy e kështë e kemë Kjo kosa e emrim Po mm -hmm. Mirë në rego Dhe nëmbyllim si që tham Si që tham Me videon dhe këngën Coldplay Coldplay mishdashur Sky Full of Stars Kuj kujton se talë mun Dhe nuk i kam me në vërdet për në të hënën. të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t